До них належать перше, Адміністративні комісії при держадміністраціях Вони вирішують всі справи про адміністративні правопорушення за винятком тих, що належать до компетенції інших органів Комісія створюється відповідними виконавчими органами системи Рад народних депутатів у складі голови секретаря і членів комісії. Друге, виконавчі комітети селищних та сільських рад народних депутатів уповноважені розглядати справи про порушення громадського порядку, правил торгівлі та інші аналогічні порушення. Третє, районні міські комісії у справах неповнолітніх вирішують справи про адміністративні порушення неповнолітніх Комісії створюються відповідними виконавчими комітетами у складі голови, заступника голови, звільненого відповідального секретаря і членів комісії. Комісії мають право застосовувати до неповнолітніх такі міри впливу, винести попередження, оголосити догану, накласти штраф, якщо неповнолітній досяг 16-літнього віку і має самостійний заробіток, та інше. Четверте. Районні, міські, народні суди, народні судді розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені до їх компетенції кодексом. Народні судді одноособово розглядають справу про дрібне хуліганство, порушення правил адміністративного нагляду. 5. Органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи розглядають справи, віднесені до їх компетенції законодавством. Так, ОВС розглядають справи про порушення громадського порядку, прикордонного режиму та інші. Глава 20. Поняття адміністративного правопорушення – провини. Адміністративним правопорушенням провинною визнається протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, що посягає на державний чи громадський порядок, суспільну власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Таким чином протиправність, винність та покарання – основні юридичні ознаки правопорушення. Протиправність означає, що правопорушення є дія чи бездіяльність, що заборонена адміністративним законодавством. Провина, як психічне відношення особи до своєї поведінки та її наслідком може бути умисною чи необережною. Умисна провина означає, що особа визнавала протиправний характер своїх дій та бажала настання шкідливих наслідків чи свідомо допускала їх. Необережна провина настає, коли особа передбачає можливість настання шкідливих наслідків, але безповідально розраховує на їх попередження чи не усвідомлює протиправності дії, хоча могла і повинна була це передбачити. Суб'єктами адміністративних правопорушень можуть бути громадяни чи посадові особи. Адміністративної відповідальності Підлягають осудні особи, що досягли 16-річного віку. Якщо особа знаходиться у віці від 16 до 18 років і скоїла адміністративне правопорушення, вона притягується до відповідальності згідно з положенням про комісію у справах неповнолітніх. Посудові особи, Підлягають відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з недотриманням встановлених правил,